Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într acolo. Doamne, i-a zis Tobă, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea între acolo? Isus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște. Și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe tatăl și ne este de ajuns. Isus i-a zis. De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar? Arată-ne pe tatăl. Nu crezi că eu sunt în tatăl și tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucrări ale lui. Credeți-mă că eu sunt în tatăl și tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea.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 Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe tatăl și el vă va da un alt mânghietor, care să rămâne cu voi în veac, și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi.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 Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici.